Love الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأعزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون Walau karihal mushrikun Walau karihal munafikun Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah Sayyidina wa maulana muhammad Ibn Abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'aku wa mawala Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna sayyidana Wa nabiyyana muhammadan abduhu Wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Allahumma salli ala muhammadin Nabi al وعلى آله وصحبه وبارك وسلم قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصنق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سليلا يحزح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعلها الله ورسوله faqada faza fauzan azimah ibadallah usikum wa nafsi witaqwa allahu wa ta'atihi faqada fazal muttaqun hadirin hadirat ah idul adha yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala hari ini dari seluruh pelosok negeri kota maupun desa, dusun, perkampungan semua kaum muslimin bergembira Kegembiraan itu tidak disambut dengan minum khamar, kegembiraan itu tidak disambut dengan perbuatan maksiat, tapi disambut dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah akbar, Allahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Orang-orang yang jauh nun tempat merantau akan kembali ke kampung halaman untuk apa? Bukan sekedar memakan daging kambing, tapi menyambung tali silaturahim. Man talaba ilman yubtaru bi wajhillah Siapa yang mencari ilmu demi untuk mencari rida Allah tapi ternyata dia cari hanya untuk menyombongkan diri di antara para ulama mendebat para ulama dan untuk membodohi orang jahil lam yajin irfan jannah maka dia tidak mencium bau surga Nun anak keponakan kita yang merantau jauh menuntut ilmu hari ini pun juga kembali Beberapa hari negara Meliburkan Anak-anak sekolah dan mahasiswa Agar mereka sanggup datang Untuk menyambung tali silaturahim. Kalau mereka masih hidup Ayah anda Yang kulitnya terbakar panas Demi mencarikan sesuap nasi Makanan yang halal Untuk anak-anaknya Dicium peluk tubuhnya Ibunda yang mengandungkan Sembilan bulan sepuluh hari lamanya Mengandung dengan titik puluh keringat air mata Bahkan melahirkan dengan bersimbah darah Bila hari ini masih hidup Kembali dari sholat ini Dapat dicium tangannya Di peluk tubuhnya yang rapuh Tapi sebagian malang tak dapat ditolak Untung tak dapat diraih Sebagian sudah meninggalkan kita Hanya pusaranya saja yang dapat di Hanya untayan doa Allah Mawfirlaha warhamha wa'afiha wa'afu'anha tak terbalas tetes air matanya berapa kali dia tak dapat solat hajjud malam karena rengek tangis sampai dini hari berapa kali dia tidak dapat melaksanakan solat duha bahkan dia sudah mengambil air wudhu tapi karena tetes kencing anak kecil yang menetes di kain mukenanya yang suci terpaksa dia batalkan solat sunatnya berapa kali dia akan pergi ke tempat undangan orang ramai mengundangnya Tapi mata-mata para undangan tajam melihatnya Karena tangis anak tak juga lagi berhenti Akhirnya dia malu dan kembali pulang Hari ini Allah mempertemukan bagi yang masih hidup Balaslah kebaikan itu Man ahsana ilaikum siapa yang berbuat baik kepada kamu Faka fi'uhu balaslah apakah sanggup engkau membalas budi baiknya apakah sanggup engkau membalas tetes peluh keringat air matanya semua tak dapat terbalas kalau dia masih hidup senangkan hatinya belikan pakaian yang terbaik belikan makanan yang paling dia sukai tapi andai dia sudah mendahului kita toh itu juga tidak memutuskan hubungan dengannya kita dapat bersedekah datang saat yang paling sayang dengan ibunya Ya Rasulullah Wahai Rasulullah, ummi matat, ibuku sudah meninggal dunia. Apa atas atasadduqu anha? Apakah aku boleh bersedekah sampaikah pahala aku untuknya? Aku bukan bersedekah untuk diriku anha, tapi untuk dirinya. Nabi menjawab, "Naam." Itu menunjukkan pahala sedekah dari anak yang hidup sampai kepada ibunda yang sudah meninggal dunia. Bahkan kalau ibu itu berbeda agama sekalipun, Datanglah Asma' menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, Umi qadimat wahiya ragibatun. Ibuku datang ingin menjumpai aku nun dari kota Makkah al-Mukarramah. Hari ini dia datang ingin bertatap muka berjumpa walaupun berbeda agama tapi ternyata kerinduan tak dapat memutus antara ibu dan anak. Afausiluha? Boleh kusambung silaturahim dengannya ya Rasulullah? Rasul menjawab siliha. Sambung tali silaturahimu. Afa'atihah bolehkah aku memberikan sesuatu hadiah kenang-kenangan pelipur lara, pengobat hati, penawar rindu? Nabi mengatakan, Eltihah belilah sesuatu kepadanya, walaupun dia beda keyakinan denganmu. Itulah agama Islam yang datang membawa wa ma arsalnaika illa rahmatan lil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tidak ada haelallah, Allahu akbar. Allahu Akbar, Wallahu Alhamd. Jamaah ya Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak terhitung tahap berapa kali sudah kita melaksanakan solat Idul Adha ini. Tak terhitung tahap berapa kali sudah kita menyembelih kambing, sapi. Tak terhitung tahap berapa kali sudah kita datang ke masjid ke tanah lapang. Tapi Idul Adha tetaplah menjadi mutiara yang dipandang dari berbagai sisi depan, muka, belakang, kiri dan kanan memancarkan cahaya. Idul Adha mengingatkan kita kepada sosok hajar, seorang perempuan yang melahirkan anak. Namun kemudian dia harus diminta Allah Ta'ala untuk membesarkan seorang diri di tempat yang jauh. Nabi Ibrahim bercerita tentang itu di dalam Al-Quran. Askantu min dhurriyyati kutinggalkan anak isriku fi wadin this wah lebah ghairi dhizar ta ada tanaman di sana ya Allah inda baitikal muharam di samping rumahmu yang mulia di samping Kaabah dia seorang istri nabi suaminya tak diragukan Ibrahim alaihi salam anaknya juga seorang nabi Ismail alaihi salam tapi dia bukan perempuan yang biasa. Dia tidak menangis, meneteskan air mata. Dia tidak mengangkat tangan, mengeluh kepada Allah. Ya Allah, kenapa kau tidak turunkan hujan? Tapi dia perempuan yang tangguh. Dia naik ke atas bukit sofa untuk mencari air. Dia lihat sekeliling, tidak ada tampak tanda-tanda air. Sofa tak membuatnya putus asa. Dia naik ke atas bukit marwah di atas marwah juga dia tidak menemukan ada tanda air putus asakah dia buluh dirikah dia melompatkah dia dari batu yang tinggi apakah dia ambil batu besar memukul kepalanya tidak karena perempuan beriman tak pernah berputus asa dia turun dia dekati sosok anaknya yang masih menangis manja tapi ternyata Allah ingin mengajarkan kepada seluruh umat manusia yang hari ini bertakbir Maka saat itu Hajar melihat air mata air memancar dari tumit tapak kaki anak kajir yang belum pandai berjalan. Allah ingin mengajarkan, hey Hajar, engkau berusaha naik ke sofa, engkau juga yang mencari air naik ke marwah... Tapi kalau tidak kataku maka takkan terjadi. Tapi kalau aku berkehendak in nama amruhu idzah Allah dan syaitan ayakulah kun fayakun maka kun fayakun Allah itu terjadi. Air itu datang bukan dari tumit hajar yang berjalan Bukan dari tumit yang sudah kuat dan kokoh menginjakkan kaki ke atas tanah Tapi air itu datang dari tumit anak kecil yang belum pandai berjalan Cukup dia gesekkan saja ke atas pasir Memancarlah mata air Air itu diminum oleh jutaan umat Islam dari berbagai penjuru negeri sampai hari ini orang berdoa sambil meneteskan air mata. Allah ma'ani asalul ilman nafi'an beri aku ilmu yang bermanfaat, wariskan wasiat beri aku rezeki yang lapang, wasifaat mingkul lidain kesembuhan dari berbagai macam penyakit, wasakamin dari berbagai macam prahara dirahmatika ya arhamar rahimin tapi tetaplah semua itu berkat rahmatmu wahai engkau yang pengasih dan penyayang saudara-saudara kita hari ini sedang berada di Mina menanti-nanti saat tawaf ifadah mereka akan melaksanakan tawaf di samping Kaabah selesai itu mereka akan sa'i sa'i bukan selesai selesai sedar berjalan berlari-lari kecil sa'i bukan selesai sekedar naik ke atas bukit sofa tapi juga sa'i mengingatkan tentang perlunya usaha Alhamdulillah 39 ekor sapi dan seekor kambing itu semua adalah buah usaha Makanya ketika pisau itu akan dilengketkan, dilekatkan ke leher sapi dan kambing Kita berkata Allahumma minka ini dari engkau Walaka dan untuk engkau Kita tak pernah berkata Hai pakir miskin Ini adalah gajiku Ini adalah titik puluh keringatku Ini adalah usahaku Pergi pagi pulang petang Peras keringat banting tulang Bukan saudaraku Kau langkahkan kaki dari rumah Bismillah itawakal tu'alallah La hawla wa la quwata illa billah Kau dapat bekerja dengan titil yang tinggi Kedudukan yang hebat Itu karena kuasa dari Allah Tapi juga sesuai antara usaha Dengan ikhtiar dan doa Orang yang selalu saja berusaha-berusaha-berusaha Tanpa merasa bahwa itu ada campur tangan Allah maka dia akan menjadi korun sampai hari ini korun namanya tetap kekal abadi, setiap ada orang di negeri ini yang menggali tanah, dia temukan periuk emas dia akan katakan, ini harta korun, tapi sampai hari ini belum ada orang yang mau diberi nama korun, kerana nama itu nama terlaknat, orang kaya perkasa, tapi tak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala wa kharaja ala qaumihi bizinatih dia keluar di tengah kaumnya membawa perhiasan-perhiasannya ciri-ciri karun suka keluar rumah membawa perhiasan agar mata melihat semua mata melotot melihat kekayaannya lalu sambil berbisik mereka berkata ya laitana misla ma utiya qarun andai kami kaya seperti qarun andai emas kami seperti qarun dan Korun amat sangat menikmati suara-suara yang berbisik ke telinganya. Korun mental feodal. Hari ini masih ada orang-orang kaya yang bangga dengan hartanya. Yang bukan main senang ketika melihat mata orang susah memandang perhiasannya. Dan saat itu sebenarnya tetes-tetes darah Korun sedang bersemayam dalam dirinya. Hari ini... Sifat-sifat kebinatangan itu disembelih, dipotong Dengan mengatakan Bismillah dengan nama Allah Wallahu akbar, Allah yang maha besar Hartaku belum ada apa-apanya 39 ekor sapi itu belum ada apa-apanya Dibandingkan pengorbanan seorang perempuan Bernama Hajar Pengorbanan yang panjang seorang ibu Allah tidak ingin kambing Hajar Allah tidak minta sapi Hajar Allah tidak minta unta milik Hajar yang diminta Allah adalah nyawa detak jantung yang pernah bertahan di dalam perutnya di dalam rahimnya yang dia lahirkan dengan pengorbanan nyawa menjadi taruhannya tapi hari itu itu yang diminta Allah Subhanahu wa taala la yu'minu ahadukum kamu belum beriman Hatta aku nak na'ahabba ilaih Sampai ia lebih cinta kepada aku Lebih cinta kepada Allah Lebih cinta kepada perintah Rasulullah Lebih cinta kepada sunnah Rasulullah Melebihi cinta kepada yang lain Hari ini perempuan-perempuan Sedang ditantang Kalau kau masih cinta kepada anak Lebih cinta daripada kepada perintah Allah Kau belum sampai pada tingkat hajar Bila kau masih cinta kepada anak Belum sampai cinta Melebihi cinta kepada sunnah Rasulullah Maka engkau belum ada apa-apanya dibandingkan perempuan Lalu bagaimana dengan laki-laki yang katanya gagah dan perkasa Laki-laki yang hebat Maka ada perempuan yang lebih hebat berada di balik laki-laki yang perkasa itu Siapa dia? Ada seorang ibu bernama Umailah Ibu itu kurang bernasib baik dia mempunyai seorang suami yang namanya diabadikan dalam Al-Qur'an tapi bukan karena baiknya bukan karena prestasinya tapi karena jahatnya wa id qala ibrahim li abihi azar ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar atattakhidhu asnaman ilaha mengapa engkau jadikan berhala-berhala sebagai tuhan wahai ayahku Ayah yang keras hati itu bukannya mengikut Nabi, tapi dia malah berkata kasar. La ilm tentangi, Hai Ibrahim, kalau kau tidak berhenti menceramahi aku, mengajak aku, la arjuman naka, akan ku lempar engkau pakai batu sampai mati. Wahjurni mal dia, tinggalkan aku, tinggalkan aku dari tempat ini untuk waktu yang amat sangat lama sampai mati pun kita tak bertemu tidak apa-apa Ibrahim. Marahkah Ibrahim? Tidak Apa jawab Ibrahim? Salamun alaika Keselamatan untukmu, hay ayahku Saastagfirullah kerabbi Aku tetap akan mintakan ampun kepada Allah Tuhanku Innahu kana bihafi'ya Kerana Allah sangat dekat dengan aku Dan dia pasti mengabulkan doa-doa aku Begitulah Ibrahim alaihi salam Dari bibit yang buruk Tapi disemai di tanah yang baik Maka tanah yang subur akan menumbuhkan tanaman dipandang dari jauh menyejukkan mata dicium harum semerbak menenangkan hidung dan saat itu lahirlah seorang anak bernama Ibrahim alaihi salam Ibrahim yang soleh itu menikah dengan perempuan yang juga solehah bernama Hajar lahirlah seorang anak bernama Ismail alaihi salam umur Ibrahim dalam untayan doanya. dihafal oleh seluruh umat Islam. Semua kita mengucapkan doa itu. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Dia tidak minta anak yang kaya. Dia tak katakan belikan aku anak yang kaya. Dia tidak katakan berikan aku anak penguasa. Tapi dia katakan. Rabbi habli minas salihin. Kapan? Bila Ibrahim mendoa. Ibrahim AS memanjatkan doa itu selama. 86 tahun. Begitu disebutkan Imam Abdul Fida Ismail Ibnu Kazir dalam Tafsir Al-Qur'an Al-Azim, setelah 86 tahun umur Ibrahim barulah lahir Ismail alaihi salam. Falamma balagha ma'hus sayya ketika sudah sampai masanya, anak itu dewasa cukup untuk menerima apa yang diperintahkan Allah kepada ayahnya, maka sang ayah pun berkata, ya bunayya dia tidak panggil dengan kata-kata kasar. "Hai hey, Ismail." Bukan itu yang didengarkan anak. "Hai hey, anakku ya ibni." Bukan itu yang menyentuh hatinya, tapi dia pakai kata kelembutan, "Ya Bunayya." Walaupun dulu ayahnya keras, tapi dia tidak balaskan itu pada anaknya. Dia berkata lembut, "Ya Bunayya, wahai anakku, inni arafil manam. Aku lihat dalam mimpiku abdi azwahuka, aku menyembulih lehermu." فانظر ماذا ترى ما pendapatك وحي اناك جوابا ابن دي luar dugaan ya abati dia kata, katakan ya abi wahai ayah dia tidak katakan ya ibrahim tapi dia katakan dia ya, abadi wahai ayahanda ifal matukmar laksanakan apa yang diperintahkan Allah setajuni insya InsyaAllah minasalvirin insya Allah kau akan dapati aku termasuk orang-orang yang sabar menerima perintah Allah subhanahu wa taala Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallahu Allahu akbar Allahu akbar wallahu ala Allah tidak minta nyawa Ibrahim Allah tidak minta Unta Ibrahim kerana Allah sudah tahu nyawamu pasti kau berikan untukku Ibrahim Tapi ada nyawa yang kau tunggu 86 tahun lamanya Hari ini itu yang kuminta darimu Umat ini imannya terlalu berat jika diuji diminta anak buah hati bulayan jiwanya Yang diminta Allah hanyalah kambing kita Yang diminta Allah hanyalah ontak Yang diminta Allah hanyalah kambing sapi dan kerbau Tapi itu pun juga tak mampu dikeluarkan banyak ketika diuji kakinya solat berjamaah ke masjid. Adhir! Diuji matanya, ta'jub di tengah malam. Siap! Diuji tangannya. Untuk datang bergotong royong membangun masjid surau dan musallah. Datang! Tapi ketika diuji kantongnya, gajinya, pendapatannya. Orang diuji dengan harta. Manusia diuji dengan materi. Sedangkan emas diuji dengan api. Bila dapat bongkahan hitam di dalam tanah pulanglah bawa ke rumah nyalakan api yang besar bila kau masukkan dia ke dalam api itu menyala beberapa jam lamanya hilang hitamnya tampak cahaya kuning maka dia adalah emas 24 karat yang dapat kau banggakan kepada orang lain tapi jika sudah kau bakar berjambakan berahiri lamanya, dia tetap hitam maka dia hanyalah batu biasa campakan dia begitu juga manusia Hasibah nasu ayut surahku Apakah manusia itu dibiarkan begitu saja ketika mereka berkata amana? Kami beriman. Wahomla yuftanun. Padahal mereka belum diuji. Ketika kita berkata inna salati, salatku anusuki hidupku amahiyah, hidupku wa amati ma matiku lillah. Semua aku serahkan pada engkau ya Allah. Tadi baru saja kita katakan inna salati, salatku. Baru saja kita tutup sholat kita dengan mengatakan at segala penghormatan Mubarakatul segala keberkahan Salawatul segala doa-doa Tayyibatul semua yang baik-baik Lillah milik engkau bukan milikku Maka ucapan itu bukan sekedar di ujung lidah Di tepi bibir Dia bukan sekedar pemanis lipstik. Dia adalah janji di hadapan Allah SWT Janji itu diminta dituntut Hari ini kita berkata kami mampu ya Allah bukan sekedar janji karena manusia yang berjanji tidak menepati janji mereka adalah ayatul munafiqu salasun ciri sifat munafik tiga ila haddasa kadzaba kalau bicara dusta wa idza akhlafa kalau dia berjanji dia ingkar wa tumina dan bila diberi amanah Dia berkhianat Hari ini kita berkata Kami tidak sekadar berjanji Allah Kami berikan kambing kami Kami berikan sapi kami 39 ekor banyaknya Tapi itu belum apa-apa Dibandingkan pengorbanan Ibrahim AS Allah tidak minta kita sembeli anak kita Allah hanya minta kita Muruh awladakum bisalah Suruh anakmu salat Wa'um abna usabah asinin Ketika mereka berumur tujuh tahun, bawa mereka ke masjid, pepatah Melayu berkata, Dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa, bawa, sudah tua, terubah tidak. Hari ini kita bawa mereka ke masjid 20 tahun akan datang mereka yang akan mengumandangkan suara azan mereka boleh jadi kepala dinas kepala kantor kepala badan mereka boleh menjadi direktur perusahaan elit dan mewah mereka boleh menjadi kepala daerah mereka bisa menjadi anggota legislatif tapi begitu waktu azan tiba dulu ayahanda selalu membawaku ke surau langgar dan musalla hari ini aku teringat wajahnya yang sudah lama ditelan bumi maka dia pun mengumandangkan azan sayuk sayuk kaum muslimin mendengar suaranya ayyala salat seperti tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas itulah yang akan menetes ke makam kita harta yang banyak tinggal nama yang besar tinggal hari mau mati meninggalkan belang gajah mati meninggalkan gading manusia mati meninggalkan nama Fir'aun, Qarun, Abu Lahab Diabadikan dalam Al-Quran Tapi nama itu tinggal Apa yang akan dibawa Hadis riwayat muslim Iza matal insan Kalau manusia mati Inqa ta'a putus Tapi ada yang tetap mengalir Apa dia? Waladun salihun Anak yang soleh Anak yang soleh tidak melawan Walaupun pisau yang akan ditorehkan Ke urat di lehernya Anak soleh tidak akan berontak walaupun itu di luar akal nalar manusia anak soleh tidak akan mengamuk walaupun kata-kata itu keluar dari mulut ayah yang biasa-biasa saja itu yang kita mintakan kita selalu diajarkan dalam Al-Quran Rabbana hablana min azwajina berikan kami pasangan hidup wadzuriya anak keturunan kurrata ayun sejuk dia dipandang mata untuk apa dia kaya membawa mobil yang mewah membawa harta yang megah tapi panas bola mata kita melihatnya kerana auratnya terbuka panas mata kita melihatnya Karena dia tak tahu tegur siapa panas mata kita melihatnya kerana dia memandang kita hanyalah setumpuk daging busuk yang akan dimakan cacing tanah. Dia tak tahu tata krama sopan santun budi pekerti. Siapa yang salah? Mungkin dia salah. Tapi tak semua salahnya. Ada juga peran kita di dalamnya. Nabi yang mengatakan itu. Mamin mauludin. Tidak ada anak. Illa yuladu alal fitrah. Semua anak yang lahir ke atas dunia ini. Dalam keadaan fitrah. Fitrah bukan kertas kampas yang belum dilukis. Fitrah bukan dinding putih yang belum dicat. Fitrah bukan kain yang belum ternoda. Fitrah adalah fitratul Islam. Semua anak yang lahir itu Islam. Bila anak itu lahir dalam keadaan Islam, siapa yang mensyahadatkannya? Di mana dia bersyahadat? Padahal dia belum bisa berbahasa. Kapan dia mengucapkan, Asyadu an la ilaha illallah, wa asyadu anna mu'madan, Rasulullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Itu sudah terjadi jauh sebelum malaikat membawa ruh ditiupkan ke dalam rahim seorang ibu. Wahnan 'ala wahnin, lemah di atas lemah. Wa idz hadzara rabbuka min bani Adam. Ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian di antara seluruh anak cucu keturunan Adam. Wa asyhadah. Tadi kita baru saja berkata asyhadu alla ilaha illallah. Tapi saat itu Allah berkata, wa asyhadukum 'ala anfusihim. Allah mengambil persaksian kepada seluruh umat manusia dari sejak Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Dawud, Sulaiman, sampailah sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berkata dengan satu kalimat, "Alastu birabbikum?" Bukankah aku Rabb kamu? Ketika itu semua berkata, "Bala, syahidna." Kami bersaksi engkaulah Rabb kami, engkaulah Tuhan kami ya Allah. Tapi apa yang terjadi pada akhirnya Kamu berkata kami lupa kami lalai Mereka lalai karena kita tak mengingatkan mereka Mereka lalai masjid karena mereka tidak pernah dibawa ke masjid Mereka lalai Al-Quran Karena kita tidak pernah mendaftarkan mereka ke taman pendidikan Al-Quran Hari ini kita diajak merenung sejenak Kapan terakhir kita mendengar bacaan mereka? Kapan terakhir kita membangunkan mereka sholat? Kapan terakhir kita mengajak mereka sholat berjamaah? Kapan terakhir ibunda mengingatkan auratmu terbuka nak? Rambutmu nampak nak? Kau sudah dewasa remaja nak? Yang boleh tampak hanya wajah dan telapak tangan saja Amal ku Aku khatam Quran Aku sholat ta'ajud tapi aku terhalang masuk surga bila engkau tidak mengamalkan ajaran ini wahai anakku. Selangkah lagi kita akan masuk surga. Tapi itu hanya akan menjadi mimpi belaka. Kenapa? Laya dulkul janat adayus tak masuk surga dayus. Siapa dayus itu? Hai Rasulullah, An Nabiul Qurroshu ahli membiarkan anaknya, istrinya, anak gadisnya. Berjalan dengan laki-laki yang tidak mahram Membiarkan adiknya, kakaknya, keponakannya Perempuan yang dia perwalikan Tidak menuntun aurat Bila hari ini kita berkumpul di tempat yang agung dan mulia Tidak ada tanah yang paling mulia selain masjid Tidak ada tempat yang paling mulia selain masjid Maka pada saat ini kita sebenarnya sedang saling mengingatkan Innal insana lafi khus Manusia itu semuanya rugi illa tapi masih ada pengecualian illal ladzina amanu yang masih percaya Allah wa amilussolihat buah dari kepercayaannya itu dia beramal saleh tapi tidak cukup hanya sekedar solat, puasa zakat haji kurban umrah lebih daripada itu wa bil haq saling nasihat menasihati dalam kebenaran wa tawassaw bis saling nasihat menasihati dalam kesabaran hari ini hidup bertetangga tidak mau tahu Cuek bukan urusan saya. Mengapa intervensi saya? Padahal ini adalah inti ajaran agama Islam. Latah murul Nabil Makrof ajak orang berbuat baik. Walatun Aunna anil munkar larang mereka berbuat munkar. Kalau itu tidak kamu lakukan, layusikan Nabi Muhammad SAW. Aku khawatir kata Nabi akan datang hukuman kepada kalian ketika azab itu datang buah dari perbuatan kalian yang tidak mau tahu dengan perbuatan dosa kalian datang beramai-ramai ke tanah lapang kalian angkat tangan kalian teteskan air mata dengan pakaian yang suci Fala doa kalian tak dikabulkan mengapa tidak dikabulkan? karena tidak saling nasihat-menasihati khutbah jum'an adalah nasihat-menasihati khutbah idul fitri, idul Adha adalah nasihat menasihati maka khatib hari ini memesankan pada diri khatib sendiri keluarga khatib sendiri jamaah muslimin musliman salat idul adha ittaqullah takutlah kepada Allah hakka tuqati sebenar-benar takut wala tunna jangan sampai mati illahu antum muslimun melainkan mati dalam keadaan muslim seorang ibu bernama Hajar seorang ibu bernama Sarah Sarah yang sudah diponis mandul tidak akan melahirkan anak. Sarah berkorban perasaan. Akhirnya Ibrahim alaihissalam menikah dengan Hajar. Tapi kuasa Allah tampak setelah 13 tahun lamanya lahir Ismail pada usia 99 tahun Ibrahim istri yang dikatakan mandul itu melahirkan anak. Allah maha tahu, Allah maha kuasa sulitkah bagi Allah membuat hajar, hamil sulitkah bagi Allah membuat Sarah punya anak tak ada yang sulit bagi Allah tak ada kata mustahil bagi Allah lalu apa yang diinginkan Allah Allah hanya menginginkan mampukah engkau berbagi, wahai Sarah berbagi perasaan berbagi kebahagiaan kepada orang lain akhirnya setelah 13 tahun ponis yang dikatakan tak mungkin punya anak terhapus dari diri Sarah akhirnya lahir seorang anak yang juga nabi bernama Ishaq AS. lahir dari Ishaq keturunan Yakub dan dari Yakub lahir pula Yusuf, dari Yusuf lahir saudara-saudara Yahuzah, Yahuzah adalah cikal bakal keturunan datuk nenek moyang Yahudi dan mereka ini orang-orang yang hebat diangkat Allah derajatnya Walaupun sebagian mereka ada yang durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tapi Allah sedang bercerita bahawa orang yang sabar Diberikan Allah balasan yang luar biasa Mereka bukan sekedar nama Mereka bukan sekedar keluarga tapi ada makna yang terkandung dari penyebutan Sampai empat kali nama mereka kita sebut Di dalam solat kita Walaupun solat yang kita laksanakan pagi Menjelang siang ini adalah solat sunnan Kama sallay ta'ala ibrahim Wa ala ahli ibrahim Kama barak ta'ala ibrahim Wa ala ahli ibrahim Bukan sekedar ibrahim Tapi juga disebut ali keluarga ibrahim Siapa keluarga ibrahim? Sarah melahirkan Ishak siapa keluarga Ibrahim? Hajar melahirkan Ismail dari Ismail inilah turun keturunan yang luar biasa dia adalah Sayyidul Awalina Wal Akhirin Sayyidul Al-Qi Ajma'in dia sendiri yang mengatakan tentang itu Ana Sayyidu Waladi Adam aku pemimpin anak cucu Adam dia yang berkata bukan kita yang memberi gelar Ana aku Sayyidu Waladi Adam pemimpin anak Adam Maka kita berkata Sayyidina wa maulana Mu'amman Sallallahu alaihi wasallam Anak daripada Abdullah Abdullah anak Daripada Abdul Mutalib Abdul Mutalib anak Daripada Hashim Hashim anak Daripada Amlimanam Amlimanam anak Daripada Kusair Keturunan cucu cicit Daripada Adnan Yang merupakan keturunan Dari Ismail Anak kandung Ibrahim Alayhi salam maka kita sedang mengucapkan nama mereka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu wa akbar Allahu akbar walillahi alhamd Jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kita beristighfar minta ampun kepada Allah astaghfirullah lebih panjang daripada itu astaghfirullahal azim lebih panjang lagi daripada itu allahumma anta rabbii la anta khalaqtani wa ana 'abduka 'ala ahdika wa 'ahdika mastata'tu min sharri ma sana'tu abuu'u laka bi ni'matika illa anta tapi hari ini ada cara menebus dosa yang lebih hebat bukan dengan menggerakkan lidah tapi menempelkan pisau ke leher hewan kurban. Di saat pisau ditarik, meneteslah darah. Berapa detik tetesan darah jatuh ke tanah? Hanya 2-3 detik. Cepat! Tapi ada yang lebih cepat. Wa inna damala yaqaw minallah bimaka'an qabla an yaqaw minal'af. Sebelum darah itu menetes jatuh ke tanah. Ampunan Allah Sudah jatuh kepada orang yang berkorban Baik dia yang menyembelih Maupun disembelihkan orang lain Baik namanya disebut Ataupun tidak disebut Maka dia dapat ampunan Allah Fatih bubihan Sucikan diri kamu Bersihkan diri kamu Dengan berkorban Maka ada kesempatan tiga hari lagi Bagi yang hari ini Naksunya baru hilang Pelit Kikir Kedekut Bagheel Hilang hari ini Dia masih punya uang mau dia berkorban masih bisa berkorban dipotong selama 3 hari hari tasrik tanggal 11 tanggal 12 tanggal 13 kalau sudah sampai tanggal 13 pun masih tertutup juga maka tak lagi dapat ditolong kalau galah patah bisa disambung kalau kaca retak bisa direkat tapi kalau sudah hati terkunci kemana obat akan dicari hati terkunci kalau sudah hati terkunci Telinga tak lagi bisa dibuka dengan ketukan khutbah, tausiah dan ceramah. Waalaahu shallihin shawah. Mata mereka tak terbuka sedikit pun melihat kambing yang disembelih. Aisyah radhiyallahu anha, Fatimah radhiyallahu anha, sayyidina lhasan, wasayyidina lhusain radhiyallahu anhumah ikut penyembelihan. Apa maknanya kita melihat bagaimana kambing, onta, lembu itu meregang nyawa. Binatang-binatang ini meregang nyawa. Mati, selesai Tapi kita bila meregang nyawa Tidak selesai Kematian bukanlah akhir dari segalanya Makanya kalimat yang mengatakan Mari kita hantar Ke tempat peristirahatan yang terakhir Siapa yang mengatakan dia istirahat Boleh jadi itu azab pertama Yang akan disusul azab berikutnya Bawa anak menantu Bawa istri sahabat Jaga adab-adab sopan santun, Jangan khulwat bercampur aduk Tujuan datang melihat kurban Bukan tertawa tak tentu arah Bukan bersenda gurau Akan tapi mengambil pelajaran Syiar wal Walbudna Kambing-kambing Ontak-ontak itu Ja'alna halahum Kami jadikan lakum Min syairillah Syiar Mereka yang mengatakan kita lemah Mereka yang mengatakan kita kecil Umat Islam tidak ada apa-apanya Hari ini terlihat Sampai ke ujung pandangan umat Islam di berbagai negeri menampakkan dirinya. Ini umat Islam yang kalian katakan sedikit. Ini umat Islam yang kalian katakan terpecah belah. Kami besar. Jangan macam-macam. Karena umat Islam masalul mukminin kamasalin na'lah. Orang beriman seperti lebah. Lebah tidak pernah mengganggu orang. Tidak ada ranting yang patah bila lebah hinggap di pohon kayu. Lebah tak pernah mematangkan ranting Tidak ada lebah yang pernah memakan yang haram Yang dimakan lebah hanyalah nektar, seripati, bunga yang manis Dan tidak ada lebah mengeluarkan yang kotor Yang dikeluarkan lebah hanyalah madu Lebah tak pernah mengganggu Lebah tak pernah makan kotor Lebah hanya mengeluarkan madu Dan lebah tak mau diganggu Tapi bila lebah diganggu Kemanapun kau lari dia akan menuju oleh sebab itu, jangan macam-macam dengan umat Islam Umat Islam adalah umat yang kuat Umat Islam adalah umat yang perkasa Mereka boleh ikhtilaf, mereka boleh berbeda pendapat Tapi kalau sudah dalam membela agama Allah Kata-kata mereka lembut Tapi kalau sudah kata-kata lembut dihina, diinjak-injak Umat Islam akan bangkit anak cucu kita Melihat persatuan kita hari ini Diikat oleh satu kalimat Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Panas terasa ya. Kerana matahari mulai menyingsing, cahayanya mulai ke kepala sampai ke badan. Berpeluh berkeringat. Tapi ingatlah, ada satu masa nanti kita juga akan berpanas sampai keringat tenggelam ke lutut, sampai ke leher, sampai tenggelam semuanya. Dan saat itu kita sedang duduk kita bukan dulu, karena kita bukan tamu terhormat. Waltafatis sabuysal. Hari itu betis berjumpa dengan betis, karena kita tegak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang akan dipertanggungjawabkan saat itu? Famainya amal mezkalazaratin kairan iarah. Sapi mati, kambing mati, onta mati, dan mereka tak pernah ditanya tentang apa yang mereka lakukan waktu hidup. Tapi kita tidak segala mar'ab yang kita lakukan segala tipu-tipu dusta-dusta bohong-bohong sogok-sogok berapa kali sudah kau lakukan kau akan diminta tanggungjawab hadapan Allah subhanahu wa ta'ala ikmal masyikta lakukan apa yang kau suka fa'innaka main tapi ingat kau akan mati kau akan diminta tanggungjawab hadapan Allah subhanahu wa ta'ala hari ini kita masih ditolong anak sahabat kawan kerabat andai tolan kawan sekantor atasan tapi sampai masanya ya bayafirrul akhi saudara kandung pun tak bisa menolong wa ummihi ibu kandung ayah kandung tak bisa membantu wa sahibatihi wa buah hati pula jiwa istri dan anak tercinta selamatkan diri masing-masing cinta hanya sampai di pelupuk mata kasih hanya sampai sebelum nyawa melayang rindu hanya sampai sebelum malaikat maul tiba Siapkanlah masa beramal Sebelum amal tak lagi diterima Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Barakallahu li wa lakum fil quranil azim Wa nafa'ani wa iyaikum bima fihi Min al-ayati wa zikri al-hakim Wa taqabbala minya wa minkum tilawatahu Innahu huwa al-ghafuru al-ra'iim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 والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ومواله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وغليله أبن الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها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 اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراعيمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين المظلومين في رحيميا وفي فلسطين وفي مصر واليمن ومن مشارق الأرض إلى مغاربها اللهم دمر عداءك عداء الدين اللهم شدد شملهم وفرد جمعهم واجعلهم في نحورهم اللهم انصر إخواننا نصرا عزيزا يا أكرم الأكرامين أكرمنا يا أرحم الرحمن ارحمنا يا لطيف ألتف بنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا حما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مسافرا إلا وصلته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجه من عواجد الدنيا والاخره لك رضا ولا لنا فيها صلاح الا قديتها ويسرتها يا اكرم الاكرمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولابائنا ولامحاتنا وليازواجنا ولذرياتنا ولمشايخنا ولمن سبقنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذي امن ربنا انك رؤوف رحيم اللهم دفع عنا الغلا والوباء والفرشاء والربا والزنا والمنكر ما ظهر من هوا ما بطن من بلدنا هذا خاصه ومن بلدان المسلمين عامة عباد الله اوسكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإي تأذ القرباء وينهى عن الفحشاء والمنكر والبضي يعظوكم لأن لكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألهم من فضله يعطكم ولذكروا الله أكبر والله يعلم ما تصنعون